досить помірно. А ви хто? А ніхто. Знов сказав він. Так, написав колись роман, і його торік надрукували в досить популярному журналі. Як він називається? Без особливої зацікавленості запитала Віра. А роман на замовлення. О, так це ви? Віра згадала цю річ, яку вона прочитала і навіть колись переповіла Альбику Дивно, я навіть хотіла розшукати автора, а ось він сам рятує мене серед ночі. Ви ніде б мене не знайшли. Тримаюся я білою вороною і не дуже цікавлюся літературною тусівкою. Цей твір – випадковість. У житті нічого не буває випадковим, сказала Віра. Отже, ви винаймаєте квартиру. Так, квартиру винаймаю. Ніде поки що не працюю. Не одружений. За кордоном не був. Маю 27 років. Умовний термін – це 5 років тому, за, як то кажуть, політику. Що ж іще? До жодних літературних кіл не належу. Іноді пописую вірші, але це вже колись зовсім погано. Добре, добре, не нервуйте так. У мене повно своїх проблем, щоб іще і вашими перейматися. Зупинила його Віра. А знаєте що? Краще давайте вип'ємо кави. Я зараз зварю. А ви поки що можете курити. Вона кинула на стіл пачку дорогих цигарок. Дякую. Я не курю, сказав він. Неправда, сказала Віра, вмикаючи кавоварку. Усі ваші герої, пригадую, затяті курці. Але вони не палять галоас, з викликом сказав сусід. Це дороге задоволення. Задоволення має бути дорогим, посміхнулася Віра. Ви, мабуть, гадаєте, що я Нещасний жебрак? Я про вас нічого не гадаю, а от ви, мабуть, думаєте, що я і справді небожителька. А хіба це не так? Глубство. Я звичайна робоча конячка. От і все. І сьогодні мені дуже погано. Але страх і хміль поволі відступали. Усе, що відбулося в день, здавалося одною, «З її галюцинацій!» «Знаєте що? Вам усе ж таки треба поспати!» Сказав сусід, помітивши вірен відсторонений погляд. «Я, мабуть, піду. А якщо ви не проти, я завітаю до вас ще коли-небудь!» «Ні, я зовсім не хочу спати!» – запротестувала Віра. Вона хотіла підвестися, випустила з рук горнятко і без силу на стілець. «Усе. Досить балачок, мале. Треба в ліжечко». Його розв'язний тон чомусь не роздрутував її, і Віра покірно звелася, тримаючись за стіну. Вже на порозі, зачиняючи за ним двері, вона запитала. «Чому ви назвали мене мале?» «Не знаю. Там, на сходах, мені здалося, що плаче дитина». «Як ваше ім'я, мірятівнику?» «Стас», – відповів той і попрямував до своїх дверей.